На стінах висіли великі картини на папері в чорних рамах. З однієї картини виглядало лице Павла І, на другій картині був намальований кутузов з грудьми так обвішаними стрічками і хрестами, що ніде було й курці клюнуть. З третіх храм виглядала якась цариця. На другій стіні висів портрет якогось давнього сухобруса в кунтуші з прорізаними рукавами наоткид. Всю світлицю дуже красила нова картина, вишита гарусом. На тій картині якийсь чорновусий циган, в одежі ясносиній і червоній, вигравав на гітарі. Рядом з циганом висіла дуже велика картина, де Ной з бородою до пояса благословив таких самих бороданів двох синів. А хам... Чорнявий і з короткою бородою, зле лице від батька. На одних дверях був намальований вусатий і чубатий запорожець, котрий танцював козачка, держачи в руках пляшку й чарку. Сцена може прямо перенесена маляром з Брацького плацу, де колись гуляли запорожці по дорозі до Межигірського монастиря і до чернечої ряси. На стінах світлиці Можна було читати історію нещасного Києва, котрого шарпали й перекидали з рук у руки сусіди. Обидві сухобрусові дочки жили в дуже чистій і світлій кімнаті. Сам сухобрус жив у другій кімнаті з маленьким вікном. Його кімната була темна, обставлена двома довгими стародавніми скринями з усяким добром. В кімнатах було чисто, як в келіях у черниць. Під самими вікнами коло дома цвіли кущі рожі, бузку, жасмина, росли лилії, півонія, пахучий канупер, оргенія, синіли квітки тої, навіть росли кущі любистку, рути й барвінку, неначе під вікнами сільських хат. Сухобрус умів малювати і став на ноги з свого малярства. Він малював прості образи, що купують тисячі богомольців з усієї України. Ніякий київський маляр не вмів так догодити образами сільським молодицям та дідам, як сухобрус. Його образи дуже кидались в вічі своїми ясними червоними і синіми фарбами і принажували натовп покупців. Ніхто не вмів намалювати Такого баского білого коня під святим Юрієм, Такого страшного змія під конем, Намальованого зеленою й червоною фарбою, З ротом повним вогню й полум'я. І Сухобрус мав уже свою крамницю з образами Проти самого Лева, Фонтана, дуже уподобного українським селянам. Забагатівши трохи, Він завів уже й другу крамницю рядом з першою, З усяким крамом, на старості літ сухобрус почав слабувати на очі і мусив навчити малярства двох челядників, котрі сповняли його крамницю образами. Під хатою сухобруса, під у садку в холодку, можна було кожного дня бачити великі мисники, заставлені образами, на котрих протряхали свіжі фарби. Сухобрусові дочки – Марта і Степанида були малими дуже гарні дівчатка. Каруоки, чорняві, кругловиді, з ямочками на щоках. Вони кожного дня ходили до Борисогліпського дяка з граматками і часловцями під пахвою. Марта була тільки годом старша від своєї сестри. Але маючи один зріст, запнуті однаковими зеленими хусточками, зав'язаними під підборіддям поміщанський, в однакових котиках, критих ясно-зеленою матерією, вони були ніби однолітки-близнята. Після дякової науки Сухобрус посилав їх до одного пансіона годів зодва, де вони вивчились говорити по-великоруській, вивчились шити і вишивати, і грати на гітарі, як тоді була мода. На тому й скінчилась наука і просвіта Сухобрусівень. Сухобрус умів читати тільки церковні книжки і часто загадував дочкам читати йому голосно «Житія святих», а найбільше «Печерських». Їх боротьба з злими духами здавалась йому надзвичайно цікавою. Не раз можна було бачити Сухобруса в садку на лавці з великою книгою житій на колінах. Надівши сині окуляри, в одній сороцій без шапки, він сидів в свята під гіллястою грушею, дуже рідко перекидаючи товсті здорові листки печерського патерика. Ще з малку Марта і Степанида були дуже схожі вдачею. Обидві вони були дуже розумні, чепурні веселі. Обидві були дуже уперті. Коли вони самі хотіли, що робить, то не треба було й загадувати. А коли чого не хотіли, то ні батько, ні мати не мали сили їх присилувати. Обидві вони були слухняні, але траплявся час, що Марта або Степанида не хотіли подати матері того, що лежало під рукою. Ще з малку між Мартою і Степанидою не було прихильності й симпатії. Вони гуляли вкупі, забавлялись, але не було між ними щирої любові. Або з вас дочки будуть великі хазяйки, або великі злидні, — було жартує Сухобрус, гладячи по голові своїх дочок. Сухобрус помилився. З його дочок вийшли розумні, хазяйновиті панні, з великою енергією, з великою охотою до праці, але зате палкі й сердиті. Вони так добре держали дім, так уміли дбати, як їх покійна мати. Але зате часто доставалось од їх і старому батькові. Він був у руках своїх дочок і часто не мав волі випити зайву чарку, як того не хотілося дочкам. В городянському пансіоні вони трохи вхопили романтизма разом з подішними сентиментальними великоруськими романсами, котрі приблудились на Україну з романтичною великоруською літературою. Забравши в руки гітари, вони любили співати жалібним голосом «Стонєт сізий голубочек, стонєт он і день і ночь». І, розказавши в пісні, як той голубочок втеряв милу, як він побивався і, попросту сказати, здох від печалі, вони задумувались, зітхали і довго дивились в отчинене вікно, де в садку цвіли квітки, а на коморах купою сиділи голубочки, що й не думали здихати від любові. Любили вони співать сковородину пісню, бідну птичку вловили і в кліточку посадили, перевертаючи українські слова на великоруський лад. І вони справді жалкували за тією птичкою. І часом вилаявши добре в пекарні наймичок та приказчиків, Покричавши на батька, вони виходили в садок місячної ночі, Довго ходили під високим деревом, Марили про бідну птичку і сизого голубочка. А марили вони, бо вже наближався час і пора Думати про якого-небудь голубчика. І звідки він прилине? І який він буде? Чи чорнявий, чи русявий? Чи купець? чи військовий, чи, може, вчений. До сухобруса почали вчащать молоді панечі з своїх таки купців. Всі знали, що сухобрус мав гроші в банку, і що він мав їх доволі і в скрині. І панни були гарні, але якось ні один не припадав їм до вподоби. Були між ними люди й багаті, й гарні, та зате були нерозумні, прості. Марта і Степанида, розумні з роду, хотіли вибрати собі женихів не дуже темних купців, бо й самі були в пансіоні. Сухобрусівни убирались багато, шовкові сукні, оксамитові бурнуси. Пишно убравшись, вони приходили кожної неділі до братської церкви. Молоді люди ставали при виході з церкви в два рядки коло великих дверей до самої дзвіниці, і без церемонії оглядали кожну панну. Сухобрусів не шелестіли шовком і гордо проходили між тими лавами паничів. Паничі їх знали на лице. Їх примітили там Воздвиженський і Дашкович. Студенти знали всіх паннів, котрі бували в братській церкві, і давали кожні прізвище або по одежі, або по лиці. Одних паннів звали чорненькими, Других біленькими, Інших гвоздичками або чорнобривцями. Сухобрусівен вони звали пальмами. Між усіма паннами на Подолі Не було рівніших, показніших от їх. Великі зріст, Пишні і горді на ході, Лицем щирі українки, Чорнобриві і Вони справді здавалися розкішними пальмами Індії між дрібними дівчатами. Раз у неділю, літнього теплого вечора, була гулянка в царському садку. На першій алеї, недалечко від теперішнього царського дворця, трудно було протиснутися. Так було багато народу. Музики весело гриміли, Цілі купи міщан сновигали по менших алеях. Багато людей сиділо на горах понад Дніпром. Вони дивились на пишну картину тихого Дніпра, закиданого барками, байдаками і плотами, дивились на зелені острівці, на темний задніпрянський бір. Марта і Степанида, одягнуті в легкі білі сукні, гуляли на першій алеї. Вони примітили, що слідком за ними ходило три паничі. Чи повертали вони на бокові алеї, чи спускались вони в долину, де тепер шато, чи виходили на гору. Паничі ходили за ними слідком і часто забігали на зустріч. Вони примітили велику постать Воздвиженського, присадкуватого Калімері, Чорнявого Дашковича. І зараз впізнали студентів. Сідали вони, сідали і паничі. Вставали вони, вставали і паничі. Паннам це сподобалось. І вони почали зумисне крутитись по алеях, манячи слідком за собою паничів. не вернулись додому на заході сонця, посідали коло вікон, отчинених в садок, і, напившись чаю, забрали гітари і почали грати та співати «Сизого голубочка і бідної птички». А співаючи тих пісень, вони не спускали з думки тих молодих студентів, котрі так довго бігали слідком за ними. А може то моя доля знайшла мене цього дня в садку, так думала кожна з них. А чудовий тихий вечір, а синє небо, палаючи вогнем на заході, а зелений садок з густою тінню, все те роздражнювало нерви, врушило серце, котрому прийшла своя черга. Послалась ніч над Києвом. Вже погас червоний одлеск на високих верхах Андрея і Михайлівського монастиря, а Марта з Степанидою все сиділи коло вікна. Резида розливала тонкі пахощі і сповнила ними всю хату. Вони знов заграли і заспівали звук унилий фортепіане, І голоси їх були дуже гарні. І пісня, наче сама, співалась в чистім повітрі, але думи брали перевагу. Кожній хотілося марити мріями. Обидві панні пішли гулять по садку. В чорній тіні біліли їх ясні сукні, і між деревом вони справді були, мов ті пальми, рівні й високі. Батько кликав їх вечерять і не діждавсь. Мусив сам вечеряти. Уже на дзвіницях продзвонило дванадцять. На сході почало яснішати й червоніть небо, сходив місяць, а панни все гуляли, неначе ждали своєї долі до себе в гості. Чи ждете кого в гості, чи кого ви глядаєте? спитав старий сухобрус своїх дочок, вийшовши з хати в садок. На дворі була така розкіш, така тиха радість, що старий нахилився і почав рвати резиду, ливкої, барвінок. Його старі пальці стулили букетики, і, закравшись до дочок, він кинув на їх тими букетиками. Живущий цілющий вечір і його розохотив до гуйні. Тільки що сухобрус пішов до хати, як через баркан перескочило в садок щось дуже велике й довге. А перегодя і друге перескочило слідком за ним. Марта і Степанида наробили крику і кинулись бігти до хати. Батько вибігів нас устріч. «Що там таке? Чи пожежа, чи що?» питав він дочок. «Ой, тату, щось перелізло у наш садок, та таке велике!» кричали обидві дочки. Спершу йому здалося, що нечистий перекинувся звірюкою і плигнув у садок. Потім мигнула в його думка про злодіїв. Він вибіг у садок. Дочки стояли коло хати. В садку двоє людей блукали між деревом і чогось стукали в мисник з образами, що стояв під барканом коло черешень. Сухобрус був спокійний за свій священний крам, і не приймав образів на ніч. А діло було таке. Студенти з старського садка пішли у гості до знайомого купця, котрий жив далеко, аж на Орданському. Той купець мав багацько дочок, і не дуже гарних. Він закликав до себе усяких студентів, годував, поїв їх, і чимало дочок повидавав вже заміж за світських і духовних. Студенти часто гуляли там до півночі і цілою юрбою перелазили потім через стіну братського монастиря. Двері у корпусі часом не запирались, а як були заперті, то студенти лазили через вікна. Саме того вечора Воздвиженський і Дашкович вертались от того купця пізньої доби. В їх головах вже добре шуміло, хоч вони й не були зовсім п'яні. Але часом, як кажуть, неначе хто чоловіка обійде або обворожить. Ніч була темна, місяць ще гаразд не зійшов, Стіна братства була біла, і сухобрусів баркан на тій самій вулиці був так само білий. І за братською стіною росло дерево, І за сухобрусовим барканом росло дерево. Замість соб наші студенти повернули ЦБ, Та й перелізли, в сухобрусів садок, де до півночі гуляли й марили молоді сухобрусівни. Переплигнувши через баркан, Воздвиженський і Дашкович пішли, як їм здавалось, ніби по алеї просто до свого корпуса, але швидко почали стукать лобами об дерево і наткнулись на мисник з образами. Вважаючи на його білий колір, вони думали, що то корпус. Воздвиженський стукнув ніби в двері, а образи посипались йому на голову. «Ой, братіку, де це ми? Куди це ми зайшли?» – питав Дашкович, підіймаючи з землі образи. «Чи не потрапили ми замість корпуса та в церкву?» – говорив Воздвиженський, роздивившись на образи. Притвор Великої Братської Церкви не замикали літньої пори. Там спала сотня друга прочан. Студентам здалось, що вони до застрягли у тім притворі. — Ой, стережись, брате, щоб часом не наступить якийсь бабі на лице, промовляв Дашкович. Крик сухобрусівен навів його на думку, що він настоптав яку-небудь богомолку. Вони почали озиратися і побачили над головами густе гілля. Хоч у їх головах і шуміло, одначе вони примітили, що то не братські алеї і не академічний корпус. «Чи не перескочили ми часом у ректорський садок?» промовив Дашкович. «Може і так?» додав Оздвижинський. «Треба якось вилазить звідсі Але що це за образи? Де б вони набрались у ректорськім садку? Може тут ректор уночі Богу молиться, як Степан Воздвиженський жартував Дашкович і з тим словом стукнув лобом в грушу. «Ой, хтось мене вдарив кулаком по лобі!» сказав Дашкович. «Хто там ходить?» гукнув з усієї сили сухобрус, стоячи під хатою. «Ой, ректор вийшов з хати!» промовив Дашкович так голосно, що якби то справді був ректор, то в його вуха влетіли б не дуже приємні йому слова. «Так що ж, ректор? Велике горе, ректор!» — кричав басом Воздвиженський так голосно, що якби ректор гуляв навіть у своєму садку в той час, то почув би його баса через улицю. «Хто-то ходить у моїм садку. Чого вам там треба?» — гукав Сухобрус. «Та свої!» — обізвали студенти. «Хто такі свої?» — спитав Сухобрус. «Не питай, бо старий будеш». Промовив Дашкович не дуже тверезим голосом. Сухобрус по голосі догадався, що хтось ненароком заскочив у його садок, одначе була тоді неділя. Та виходьте, не бійтесь. Я вас виведу на вулицю, запрошував їх сухобрус. Еге, так і вийдемо це. Щоб ви нас повигонили, отець ректор, обізвався Дашкович. Та я не ректор, я сухобрус. Говорив Сухобрус, сміючись. Він догадався, що то були студенти. Марта і Степанида повиходили з хати і сміялись. Коли ви Сухобрус, то ми й вийдемо. І вони справді вийшли обидва і наблизились до Сухобруса. пане чи, мабуть, не потрапили через братську стіну та зайшли до Сухобруса в гості? Просимо ж до господи. Будьте в мене гістьми, коли зайшли до моєї оселі, хоч і поневолі. Дуже чудна і несподівана притичина протверезила студентів. Вони почали прохати вибачення, просити вважити на їх студентське життя. Сухобрус втішав, просив не тривожиться. Він казав, що сам бачив не раз, як студенти цілою купою плигали через братську стіну, і вважав те звичайну річ». Марта і Степанида притаїлись за кущами рожі в той час, як батько повів студентів до світлиці. Вони пішли слідком за ними. Дуже цікаво подивитися, які то студенти. Вони знали навид зливе кожного. Сухобрус звелів подати до світлиці світло і запросив їх у хату. Студенти переступили поріг незнайомого дома і побачили у вічі незнайомого чоловіка. Чиста велика світлиця з поодчиненими вікнами, Дуже добре освічена, свіжа від повітря ночі, Повна пахощів резиди, зовсім вигнала їм хміль з голови. Їм стало сором і совісно. Вони почали рекомендуватись. «Нічого, нічого, те, Бог з вами, Чи я ж кому розкажу, чи що? Ніхто в академії не знатиме про те, так втішав їх хазяїн. «Прошу ж сідати в моїй господі. А от і мої дочки. Це старша Марта Сидорівна, а це менша Степанида Сидорівна. Я вас добре знаю, бо ви півчі». У світлицю війшли обидві дочки, високі, рівні, чорняві, в тих самих білих сукнях, у котрих вони гуляли в царському садку. Студенти зараз їх упізнали, а вони студентів. Студенти почали рекомендуватися і червоніли, не вважаючи на хміль у голові. «А ми сьогодні бачили вас у садку», загримів Басом Поздвиженський. «Панні хотіли сказати, що і ми, мов, вас бачили, але не сказали. О, ми сьогодні дуже довго гуляли в царському садку, а оце й досі гуляли ще у своєму садку» обізвалась Марта Сидорівна. «Яка гарна погода сьогодні!» ледве промовив Дашкович. «Дуже добра погода!» обізвалась Степанида. «Зрання було тихо, і серед дня тихо», говорив Дашкович. «І вечір був тихий. Ми й досі з сестрою гуляли в садку», говорила Степанида, спустивши очі вниз. «А вас звуть у нас Пальмами!» одрубав Воздвиженський басом. «Якими пальмами?» – спитала Марта. «Пальмами?» – отказав Воздвиженський. «Бо ви такі високі і гарні, як пальми!» «Далеко нам до пальм!» – обізвала Степанида. «Спасибі за комплімент!» Обидві панні сиділи, згорнувши руки й дивлячись додолу. Вони обидві почервоніли, як Воздвиженський назвав їх пальмами. Дашкович смикнув його за рукав, але так незручно, що було видно на всю хату. Панні стихо сміхнулись. Тим часом батько зволів наставити самовар і готувати закуску. Він був дуже радий тому випадковій гостям. Між міщанами і купцями на Подолі студент академії має високу репутацію, як людина з великим розумом і з просвітою. Вони знали академістів, по проповідях у Братському монастирі, а найбільше в п'ятниці Великого посту, коли збирались на пасію сотні киян. Стара давня репутація Могилянської академії зоставила велику силу вплива на киян і до нашого часу. Давши загаду пекарні, Сухобрус увійшов до гостей. На йому був новий синій довгополий сіртук, з великими гудзиками і ряба-желетка. Шия була зав'язана чорною блискучою шовковою хусткою, з-під котрою розлягали широкі, білі, викладчасті комірчики, неначе великі вуха. «Дуже радий я, що ви заскочили до мене в гості, хоч і пізньої доби. Мабуть, були десь в гостях, чи, може, в театрі?» казав Сухобрус. «Були в гостях, та випили по одній та по другій, промовив Воздвиженський. Молодим людям і молода річ, і ми колись були молоді, то й подвизалися, а тепер, як старість налягла на плечі, то й не до подвигів. Сухобрус приспособлявся до вчених людей і силкувався говорити по-вченому. Начитавшись з патерика і житій, він закидав на церковний язик. Як ваш хор гарно співає, — несміливо промовила Марта. — Ви, мабуть, співаєте? — спитав сухобрус Воздвиженського. — Співаю басом, як можете догадуватися по моїй розмові, — промовив Воздвиженський. І гуркнув басом зумисне голосніше, щоб показати свій голос. — Який концерт буде цієї неділі? Чи Воздвідох... «Чи гласом моїм?» – спитав Сухобрус, як чоловік, розуміючи і діло, і навіть закинув ногу на ногу, приймаючи академічну позу. «Здається, возлюблютя Господі!» – обізвався Дашкович. «Чи не будете колись співати двохорного концерта?» «Як я люблю такі концерти!» – говорив Сухобрус. «От як у семінарії на вербу крикнуть на два хори, Хто Бог велій, чудо, диво. Один хор загримить хто, а другий знов підхопить хто та ще й підправить. Ой Господи, як гарно! Ми співаємо тихіші концерти, промовив Дашкович, натякаючи проти двохорних, крикливих концертів. І я люблю тихі мелодичні концерти, промовила Степанида, ледве підіймаючи вії і знову спустивши їх на щоки. Тим часом принесли самовар. Панні вийшли до другої кімнати наливати чай, і незабаром принесли стакани для гостей. Свіжа ніч, міцний чай зовсім провітрили панечів. Вони навіть були раді, що так негадано прийшлось познайомитися з пальмами. Всі посідали коло стола на канапі, в отчинені вікна заглянув червоний, великий, як діжа місяць, підіймаючись з Дніпра, ніби прямо на Печерські гори.